«А хіба я розраховував, що він дасть дуба, буркнув я. «Просто допитав би його і відпустив на всі чотири боки. А що до того синця, подивився б я на тебе. Це не людина була, зомбі якийсь. Я б перелякався, мабуть, більше, ніж вчора коли той тип на мене з пером вискочив».